Comencem setmana, una setmana que es veurà influenciada per les activitats que les diferents entitats dels nostres barris estan organitzant per tal de celebrar, com cada any, la Festa de la Castanyada. Aquesta setmana parlarem amb la Comissió de Festes de la Trinitat Vella, que es trobarà immersa en els actes de divendres i durant tot el cap de setmana ens portaran a celebrar aquesta festa plena de castanyes, moniatos i panellets. Una festa molt nostra que també es veurà influenciada per una altra festa gens nostra com la del Halloween, importada directament dels Estats Units però que s'està fent un lloc durant aquests darrers anys als nostres barris. I des d'aquí, des de la ràdio, ens agradaria que ens diguéssiu la vostra castanyada o Halloween, tradició o influència americana, que és el que desperta més el vostre interès i és que només vosaltres sou els que podeu triar. El Halloween sembla que està despertant força interès a la gent, almenys darrerament, tot i que la castanyada, almenys a Catalunya, porta molt més temps entre nosaltres. Teniu un número de telèfon a la vostra disposició, el 933-345-6454, o bé feu-nos arribar un mail a informatius arroba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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de que l'Ajuntament avisa d'un probable repunt de la crisi. si sí, la ciutat ha acumulat dos trimestres consecutius, de gener a juny, de moderats creixements del producte interior brut. Amb paràmetres de política econòmica, això significa que la, capital, que la capital catalana ha sortit del cicle recessiu dels últims dos anys. Doncs sí, la continguda satisfacció que fa tres mesos expressaven els responsables municipals doncs eh fa tres mesos, amb, les, amb la presentació del primer informe de seguiment de la crisi amb unes conclusions esper, esperançadores, però s'ha tornat, tornat en rostres de greu preocupació. Molt bé. Doncs una altra informació ens porta parlar de les tres escoles de Sant Andreu, que protesten contra els barracons. Dissabte mateix va doncs, haver aquesta manifestació i ara ens han en parla en Joan Ibtranco. Sí, l'escola la Maquinista funciona en uns mòduls prefabricats mentre no es resolguin els litigis sobre els terrenys que ocuparà. L'escola del Congrés Indians fa temps que demana la construcció de l'edifici definitiu, definir el seu actual emplaçament, igual que passa a l'escola Can Fabra. Doncs una altra notícia ens porta a parlar d'una de denúncia que s'ha realitzat sobre pràctiques sospitoses, entre cometes, sospitoses en un contracte de parcs i jardins. Sí, la denúncia ha estat feta pel comitè d'empresa de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i denuncien doncs, que la adjudicació del servei de conservació i manteniment de diverses zones verdes al barri de la Sagrera el fet que ha despertat els recells sindicals és que quatre de les cinc empreses que, va, que es van presentar al concurs de, per obtenir el contracte van fer una, una oferta econòmica idèntica que a més estava només dos cèntims per sota la quantitat màxima del concurs. Doncs d'aquest tema també en parlarem avui i el que també tenim eh, doncs per parlar-vos és d'aquesta caiguda d'una xarxa de narcotràfic aquí al costat, de la Trinitat Nova. Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut a la Trinitat Nova sis persones acusades d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Dues de les detingudes tenen antecedents policials i, de fet, ja se les havia condemnat pel mateix delicte, en aquest cas, al barri de Portant, també a Nou Barris. Doncs aquí, ben a prop, a la Trinitat Nova, passen també aquestes coses. Molt bé. Doncs el Consell de Ciutat decidirà la data del segon festiu local per al 2011, que quedava així encara una mica pendent. Sí, semblava que era el 7 de març tenia tots els números per convertir-se en l'any vinent i de manera excepcional en el segon festiu local a Barcelona. Però hi el govern de Jordi Hereu a instàncies del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, va acceptar prolongar una mica més l'incertesa sobre quina data festiva farà tàndem el 2011 amb la Diada de la Mercè. Estarem pendents d'aquesta informació també de la nau Ivanonov que ha obert un concurs públic per premiar als joves creadors. Sí correcte, la nau Ivanonov obre un concurs públic per premiar alss joves creadors. La beca desperta pretén atreure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. Un jurat triarà la, la peça més prometedora i la IvanoO li cedirà un espai per a serjar dos mesos i també dues setmanes perquè pugui estrenar el treball. Molt bé, doncs això pel que fa a la nau Iguanò. Bueno, parlem ara, ens anarem directament cap al barri del Congrés Indians perquè l'alcalde Areu doncs, garanteix, almenys, les ajudes per ascensors al 2011. Sí, fa dos anys l'Ajuntament presentava un programa per subvencionar fins al 60% el cost de la instal·lació d'un ascensor en aquelles vivendes de quatre o més plantes en què les comunitats així ho acordessin. Passat aquest temps, s'han col·locat prop de 600 i 400 edificis més de la ciutat construïts abans del 1960 o ja estan en obres per tenir-ne un descensor o estan a punt d'executar-les. Molt bé. Doncs també parlarem de millores en els carrers. Millores al paviment, al carrer de Sant Antoni Maria Claret. Sí, a partir d'avui, dilluns 25 de 2010, comencen les obres de millora del paviment de la calçada al carrer de Sant Antoni Maria Claret. És el tram comprès entre l'Avinguda Meridiana i el, Pes, el Passeig de Maragall. Per aquest motiu, el proper 31 d'octubre aquest tram de carrer es veurà afectat per un tall de trànsit. Molt bé, la raó és que es duran a terme les obres d'asfaltatge amb paviment sonorreductor. I un altre lloc on també s'estan realitzant obres és, aquesta, és el carrer de Ciutat Assumpción, que es farà una renovació urbana. Sí, les obres es faran entre els mesos de setembre i desembre de 2010. Els treballs afectaran el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig de Santa Coloma. Molt bé, doncs aquestes seran algunes de les notícies de les quals us en parlarem a dia d'avui. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja entrem de directament a conèixer algunes de les notícies de les quals acabarem de parlar. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I avui hem de fer referència a una activitat que es porta a terme al Centre Cultural Camp Fabra, del carrer del Serra número 24, dins el cicle de l'Aventura de llegir. Un, un, un apartat o un, una activitat que ens porta a Rússia, precisament, a, a aquell, el contacte entre Catalunya i Rússia. I per parlar-nos, doncs, ens a, tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de Cultura i Biblioteques de Barcelona, el senyor Òscar Carreño. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consistirà aquesta, aquesta activitat dins de l'aventura de llegir. Bueno, en principi la sessió d'aquesta tarda a Can Fabra és una sessió més del Cicle no? Catalunya, Rússia, Literatura Catalunya-Rússia, literatura d'anar i tornada, que la portem, la portem a terme al llarg de tot el mes i que tindrà sis sessions més. La de avui a Can Fabra, a les llocs que venen a les iglesias, m'han convidat el traductor Miquel Cavall, un dels grans traductors del rus en, en català, Uh -huh. perquè parlo sobre un tema molt determinat, que és com eh, tres autors eh, claus de les lletres russes del segle XX han tractat el tema de la guerra. Uh -huh. Llavors, en Miquel, Miquel Cabal el que farà és, doncs, això parla sobre Grossman, i la seva novel·la va tenir una un extraordinària éxit fa un parell d'anys, i dos autors que no són massa coneguts, que són un Xolomus i Platon, Xolomus no? és premi Nobel i, i Platon és un autor molt important de les diatres russes. No? Llavors, a banda de, la, de parlar sobre aquests autors i de com han tractat la guerra i com la van viure per una part d'aquesta novel·la que té un component autobiogràfic important, també el que busquem és Cal el Miquel ens expliqui com tracta els textos en rus, Uh -huh. la recepció d'aquests textos aquí i com treballa ell i com transforma eh, aquesta història d'enrosa al català nostre. No? Uh -huh. I això de literatura d'anada i tornada, a uh -huh. què fa referència? Sí, això fa referència als contactes entre, entre, la, entre els dos països no a nivell, a nivell literari. Això en un principi uh -huh. el que preveu és una visió global del, del CIC. Dia. Avui, per exemple, es parlarà a Can Fabra d'aquests tres autors i de la seva recepció a Catalunya, però, per exemple, el divendres venen a Fuster Jaume Fuster, doncs, l'Albert Sánchez Pinyoli, la seva traductora, doncs, parlaran justament també d'aquest procés a través de, de la pell freda, que és una de les novel·les catalanes de, de gran èxit, inclòs okay. i rússia, és a dir, la traductora també ens explicarà com ha estat rebut aquesta, aquesta novel·la rússia. Okay. Hi ha altres, a Cinsa Dicada, a Pla i a, i a Chaves Nogals i com... Uh -huh. la seva obra doncs, va tenir una influència importantíssima el seu viatge a l'Unió Ciutat de la dècada dels la que el que, el que es busca al llarg de totes les sessions és establir doncs, aquests contactes, aquest paral·lelisme i aquestes possibles influències entre... entre dues bandes. Perquè hi ha força relació entre Catalunya i Rússia. Home, actualment hi ha un... aquí actualment hi ha una presència important a Barcelona, a Barcelona ciutat de d'associacions russes, de, de gent que treballa molt al tema del contacte i això evidentment es nota, nota des de l'Egènia d'Arkova fins a això la mateixa nina Brona Raven, que és traduca d'Albert Sánchez Fachepiny, que viu a Barcelona. ja hi ha uns contactes. però no, no, ens agrad no mostrar tant el contacte actual com el contacte històric eh, dels darrers, uh -huh. de, del darrer segle mai especialment. Sí, perquè el contacte històric és on veiem aquesta relació no, entre Catalunya i Rússia. Sí, sí, sí, sí. sí. I això, com els autors catalans han estat llegits a Rússia i en Rússia i com els autors russos han estat llegits a Catalunya i en català. Uh -huh. Molt bé. Doncs uh, de quina manera vosaltres ho, ho heu donat a conèixer, no? perquè el, la gent s'hi doncs, sent una mica més vinculada amb, a, amb aquest fenomen. Bueno, en principi, amb els nostres canals de difusió, clar, també, per exemple, penseu que la Biblioteca Ignacy Iglesias tenen un centre d'interès dedicat a Ucraïna, a dir, tenen un fons de biblioteca important dedicat a Ucraïna, tenen, d'alguna manera, també vinculant un seguit d'activitats al tema d'Ucraïna, i això, aquests, aquest acte aquest, i aquesta tarda en concret, és un bon complement per altra banda, doncs, amb els mecanismes habituals de difusió o de biblioteques, és a dir, entrar a pensar doncs, que hi ha un públic actiu, és a dir, que hi ha un públic que pot estar interessat per, a, interessa per a aquesta oferta que els hi proposem i uh -huh. servir als canals habituals de, de, de difusió. Molt bé. Doncs sembla que tindreu força acollida perquè és un tema que cal, bé, si més no, conèixer, no?, aquesta relació entre Catalunya i Rússia, que suposo que molta gent doncs, no sabia que hi havia aquesta relació. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Doncs és una manera de, de conèixer-ho, també. Uh -huh. Molt bé, doncs Òscar Carreño, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. A vosaltres. I ja saps doncs, que sempre que hi hagi alguna activitat relacionada amb l'aventura de llegir, doncs val la pena que la comentem perquè la, la gent d'aquí dels nostres barris doncs, també s'hi senti vinculada i que s'apropi aquests dies al Centre Cultural Can Fabra per poder disfrutar-nos d'això. Molt bé, prenc nota. Gràcies. Doncs. Molt bé. Moltes gràcies. Bon dia. Doncs ja us ho veu, es tracta d'aquest cicle de l'aventura de llegir. Ens porta cap a Rússia, la relació entre Catalunya i Rússia. Com deu haver estat i com serà? La literatura d'anada i tornada, joc de tensions a Can Fabra. El centre Cultural cultura al Can Fabra del, del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el segle l'aventura de llegir a Catalunya-Rússia una mostra de literatura d'anada i tornada, joc de tensions. Grossman, Platonov, Kolohov i Miquel Cagaval que serà el traductor d'aquestes obres avui en aquesta trobada a Can L'entrada és totalment gratuïta. Molt bé, doncs ara el que farem és una petita pausa perquè d'aquí una estona parlarem amb el nostre historiador el, el nostre historiador que és en Pau Vinyes que evidentment doncs, com cada setmana ens aportarà i ens conduirà per algun lloc que d'aquí del, dels nostres barris que evidentment doncs, nosaltres no, no coneixem i que cal conèixer doncs, més Uh, profundament per saber coses de, de nosaltres mateixos. Ho farem d'aquí uns minuts, ara farem una petita pausa i tornarem tot seguit. a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre pensat, sempre m'han dit que el món és una maravella. Jo que les nits de somni ardent amb blancs llençols i amb ballets blanques. Veia passar feliç la gent amb la mirada clara i franca. Sempre he mirat del ciel més fort. Jo sempre he florir la sol. Sempre he lluitat per sobreviure. Tot morí mató Tota la vida està enjuga Sempre m'hi ha anat jugant la vida I no mai cap ferida Per qui ha provat, per qui ha provat Com mai no havia vist Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres continuem. Sembla que tenim algunes dificultats tècniques per poder contactar amb el nostre historiador, en Pau Vinyes. Així que el que fem és reprendre les notícies que teníem per comentar-vos al dia d'avui. I és que l'Ajuntament avisa d'un probable repunt de la crisi. Sí, la ciutat ha acumulat dos trimestres consecutius de moderats creixements del producte interior brut. En paràmetres de política econòmica, això significa que la capital catalana ha sortit del cicle recessiu dels últims dos anys. La continguda satisfacció que fa tres mesos expressaven els responsables municipals eh, s'ha tornat ara en rostres de greu preocupació. Eh, continua el to positiu del trimestre anterior, tot i que les dades indiquen que no tindrà continuïtat. Això almenys és el que va manifestar aquest dimarts el gerent de la promoció econòmica, el Mateu Hernández, en la corresponent comissió de l'Ajuntament. Fins, no fins que no hi hagi un marc de confiança en l'àmbit financer, difícilment podrem entrar en el camí de la recuperació. Va, va, això almenys és el que va, va comentar el primer tinent d'alcalde, Jordi William Carnés, fent-se ressò de la guerra en la cotització de les divises que ara amenaça a sectors estratègics de la capital, com les exportacions o el turisme. Doncs amb tot, no és la pugna entre l'euro, el dòlar o el yuan el que atreu el són els gestors del consistori, sinó les mesures per reduir el dèficit públic que ha posat en marxa el govern espanyol. L'últim informe elaborat pel govern de Jordi Hereu s'adverteix que els darrers mesos del 2010 s'emmarquen en un context en què a la fi dels incentius conjunturals el consum, l'increment de l'IVA, el to de, contract... de contracció de la despesa pública i el context internacional, encara crític envers la situació espanyola d'endeutament, afectaran amb tota probabilitat la marxa de l'economia. Si sí, la conseqüència immediata de tot plegat és que s'inverteixi la tendència a l'alça que han experimentat alguns indicadors i que han permès que l'atur de la ciutat s'hagi reduït en 6.320 persones. Estan en perill l'augment del nombre de vendes del comerç, al detall, que va créixer un 3,8% al segon trimestre d'enguany, perquè les famílies han decidit no estalviar tant. La matriculació de vehicles, amb un augment interanual del 19,3%, però amb una caiguda del 15,7% a partir de juliol. La compra d'habitatges, també, que ha experimentat un creixement anual del 41,6%. La producció industrial, que es va accelerar un 8% entre març i juny, i la recuperació de l'activitat turística amb 60.000 visitants més entre gener i agost que en el mateix període del 2008. Si ja o no repunta la crisi, es veurà amb l'informe del gener vinent. Doncs ho veuren el mes de gener. Nosaltres, el que sí que veurem ara mateix, és el fet que tres escoles de Sant Andreu s'han s'han unit per protestar contra els barracons. Sí, això mateix, tres escoles del districte d'aquí de Sant Andreu van fer dissabte una acció de protesta en comú per la situació en què es troben. L'escola La Maquinista funciona en uns mòduls prefabricats mentre no es resolguin els litigis sobre els terrenys que ocuparà. L'escola del Congrés Indians, per la seva part, fa temps que demana la construcció de l'edifici definitiu al seu actual emplaçament, igual que passa amb l'escola Can Fabra. I això és el que passa a les diferents escoles de Sant Andreu i el que passa a Parcs i Jardins és que hi ha hagut una denúncia pràctica de pràctiques sospitoses en aquest contracte de Parcs i Jardins. Sí, el comitè d'empresa de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona ha denunciat pràctiques sospitoses en l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de diverses zones verdes al barri de la Sagrera.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 Darrere aquesta denúncia s'hi amaga un conflicte laboral que ja sembla enquistat i que, i que té l'origen en la contractació per part de Parcs i Jardins d'una empresa d'inserció laboral de d'iscapacitats, com és el cas de Barnavert. Pel, pel comitè, aquesta pràctica respon a un intent de privatitzar serveis com el manteniment de parcs, ja que les condicions laborals que ofereixen aquestes societats estan molt per sota del conveni de l'Institut. Doncs fons de l'Ajuntament de Barcelona han reconegut que la coincidència de la proposta econòmica de quatre de les empreses a candidates els va fer recelar i per això es va recórrer fins a dos cops a l'assessoria jurídica del consistori. Aquest òrgan va dictaminar que l'oferta tècnica que presentaven cadascuna d'elles era molt diferent i per això es va descartar anul·lar el concurs. Les mateixes fonts hi han afegit que la concessió de contractes a empreses d'inserció respon únicament a la voluntat de donar oportunitats laborals a col·lectius que, d'una altra manera, doncs, ho tindrien molt més difícil. I parlem ara del nostre barri veí, la part de Trinitat Nova, ja que aquest cap de setmana ha caigut una xarxa de narcotraficants. Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut a la Trinitat Nova, que ha costat sis persones acusades d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Dues de les detingudes tenen antecedents policials i, de fet, ja se les havia condemnat pel mateix delicte, en aquest cas al barri de Porta, també a Nou Barris. L'operació va iniciar-se el mes de juliol, quan la unitat de policia de proximitat dels Mossos d'Esquadra va detectar un increment de la presència de toxicòmens al barri de la Trinitat Nova. Es va obrir una investigació en aquest habitatge de protecció oficial al carrer de Sàgaró, ara clausurat gràcies al seguiment continuat. Es va constatar que s'hi havia instal·lat un grup que es dedicava a traficar amb heroïna i cocaïna. Sí, aquest pis s'havia convertit en un punt de venda gairebé obert les 24 hores del dia. El pas de toxicòmens era molt habitual tant del barri com d'altres punts de la ciutat. Doncs els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones acusades d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els detinguts són vells coneguts de la policia. De fet, dues integrants de la banda ja havien estat detingudes fa quatre anys pel mateix delicte en una operació al barri de Porta. Sí, sobre les dues dones pesa una condemna de nou anys i mig de presó per aquell cas, però encara no s'ha pogut executar perquè hi ha un recurs judicials pendent de resolució. I durant el seguiment policial, els Mossos van poder detectar en aquest punt més de 140 operacions de compra-venda de droga en 21 dies. Amb les atencions, els Mossos d'Esquadra donen per desmantellada la xarxa de distribució. I anem a parlar d'una cosa doncs, no tan crítica, no, no tan, no tan violenta, com és el Consell de Ciutat, que en aquests moments es troba decidint encara la data del segon festiu local per al 2011. Sí, semblava que el 7 de març, que recordem és el primer dia de la Setmana Blanca a les escoles, tenia tots els números per convertir-se en l'any vinent i de manera excepcional en el segon festiu local a Barcelona. Però ahir el govern de Jordi Hereu, a instàncies del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, va acceptar prolongar una mica més la incertesa sobre quina data festiva farà tandem el 2011 amb la Diada de la Mercè. El bipartit va assumir en el marc de la Comissió de Promoció Econòmica, un prec dels republicans en què demanen que sigui la Comissió permanent del Consell de la Ciutat que té previst reunir-se dimecres vinent la que en determini la data. El president de l'Esquerraga Republicana de Catalunya, Jordi Portabella, va insistir que la decisió sobre la segona festa de la ciutat no es pot deixar només a les mans dels interessos dels comerciants que el dia 8 es van pronunciar a favor del dia 7 de març, com a alternativa al fallit propòsit de l'alcalde de declarar jornada d'oci el 14 de febrer, més conegut com a Sant Valentí o Dia dels Enamorats, sense cap tradició entre la població barcelonina. Doncs Portavella va recordar que el Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de la capital amb presència de les principals entitats socials. En aquest sentit, el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya va advocar perquè l'òrgan defineixi uns criteris per triar en el calendari un festiu cada cop que la Generalitat, com passarà l'any vinent, li prengui a Barcelona el dilluns de la Pasqua Granada. Doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornarem després amb més informació aquí en aquest programa. Tot un poble, fins ara. que em que t'has mort junt amb el dolor Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs com podeu notar estem en obres i el que continu, el que hem d'oferir-vos avui ara mateix és el contacte amb en Pol Marcens que ens explica com està l'actualitat esportiva als nostres barris. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs comencem amb el futbol, un empat a Sant Andreu al camp de l'Alzira, 0-0, llàstima, perquè l'equip de Nacho González no va poder aconseguir la victòria contra el que era l'últim classificat del grup tercer, tot i jugar uh -huh. amb un jugador més des de la mitja hora de partit. Els defensinats andreuencs, que es van congregar a l'Espai de Sant Passià, que és on vam fer la nostra transmissió, per uh -huh. tant, no van poder celebrar una nova victòria del Sant Andreu, que porta quatre partits sense, sense aconseguir aquesta victòria. De totes maneres, el Sant Andreu continua en zona de play-off, és segon a només dos punts del líder, que és l'Oriola, i la setmana que ve... Hi ha part del Narcís Sala on el Sant Andreu repte el que és el tercer classificat i una de les sorpreses d'aquest inici de temporada. Destaquem no. també el triomf dels nostres veïns de la muntanyesa, que van guanyar 2 a 1 als Reus Deportiu i ja són líders en solitari de tercera divisió. Una dada brutal, tenint en compte que acaben de pujar de primera catalana i que, en teoria, la seva lluita és per la permanència. En no. Waterpolo, l'absolut masculí es va estrenar a la Lliga amb derrota. 13 a 9 a la piscina Canària del Martianes. Va començar bé, l'equip de Manuel Suárez arribant al mitjà part amb avantatge, però els dos últims quarts van ser desastrosos i els waterpolistes androvencs van perdre l'avantatge aconseguida. El pròxim cap de setmana primer partit de Lliga a casa serà dissabte a les 7 de tarda davant del Real Canoe. I acabem mm. també en waterpolo perquè el femení va guanyar, guanyar 8-9 a la piscina dels Dos Hermanes. Molt bé. Per cert, com van va de la desena nit de l'esport? Bé, bé, força bé, van anar premiats la, molta gent del, del club de Sant Andreu, també l'equip de futbol, uh, bé, és com cada, com cada any, aquest any era la desena edició, uh -huh. i vaja, tot un, una festa de l'esport de Sant Andreu. Molt bé. Doncs, Paul moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que sàpigues que a partir de cada dilluns doncs, tindrem una cita amb l'esport Andreueng perquè val la pena doncs, que conèixi quins són els resultats. D'acord, perfecte, Jordi. D'acord, doncs molt bon dia. bon dia. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i anem a parlar de les, dues millores, eh, de les dues millores que es faran al paviment al carrer de dos, de dos carrers, en aquest cas. El carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Ciutat d'Assumpción. Parlem en primer lloc de les millores al paviment al carrer de Sant Antoni Maria Claret. Doncs sí, us comuniquem que a partir d'avui, dia 25 d'octubre de 2010,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 i que, eh, doncs, evidentment, es va veurà afectat eh, i hauran de passar per un altre, per un altre lloc. Molt bé, i eh, també tenim la renovació urbana del carrer Ciutat d'Assumpción, que també es port, està en obres des de ja al mes de setembre i que s'espera la seva finalització en el, en poc en breu temps. Sí, de fet, s'espera que s'acaben al desembre 2010. Uh -huh. Els treballs afectaran el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig de Santa Coloma. L'objectiu d'aquestes obres consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants, tant la renovació del paviment del passeig central, la, com la renovació de l'enllumenat i soterrament de les línies aèries, així com la col·locació d'un nou mobiliari urbà. I, i també mm, servirà doncs, per plantar una nova línia d'arbrat a cada costat del passeig. Molt bé, doncs estem parlant en aquest cas del barri de Baró de Vivert, el tram que està entre el carrer Tucumán i el passeig de Santa Coloma. I ara el que farem doncs, és una nova pausa, però atents ja tots amb el paper eh, sobre la taula i el bolígraf perquè el que us oferirem ara mateix és la nostra habitual agenda perquè sapigueu doncs, què és el que podeu fer avui, demà i potser doncs, al llarg d'aquesta setmana. Així que fem una petita pausa, escoltem una mica de música i, això sí, apunteu les, el que us direm tot seguit perquè parlarem de la nostra agenda. Fins ara. So per Marta no és de moda. és tan sols una història de l'amor que em quedava, que un dia va marxar. És com un estel perdut com un dia, quan jo ja no el volia, sense imaginar-m'ho d'un seu negre i tapat. M'agradava tant estar amb els teus somnis volant com les gavines, cercant entre les un lloc per estar. és fer córrer al temps amb la mirada. Tenia que jo tinc ara, jugar aquell joc de fades que em va fer tant de mal. I si un dia vens amb mi, abraça'm, tanca els ulls i no parlis el temps va massa ràpid i no espera els perduts. Tant se val si no vens mai, recorda'm, potser no et diguis Marta, pot ser que el meu poema ja l'he escrit massa tard. M'agradava tant estar amb els teus somnis volant com les gavines, cercant entre les caves un lloc per estimar. Qui pogués fer corrar el temps amb la mirada tenia el que tinc jo ara, jugar. Fades que em va fer tanta Ma Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi García. Doncs Continuant amb el nostre programa d'avui, hem de dir-vos que aquesta setmana se celebra la sisena setmana del ferrocarril. Així doncs, doncs tenim dos actes a comentar-vos. Un, per exemple, és aquesta xerrada talgo, precursor de l'alta velocitat que realitza el centre cívic de la Sagrera la Barraca. Sí, en aquest centre cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29... A les 8 del vespre, a la xerrada Talgo precursor de l'alta la, velocitat a càrrec d'un representant de Patentes Talgo organitza l'Associació d'Amics del Ferrocarril i col·labora a l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. L'entrada és totalment gratuïta. I coincidint també amb la sisena setmana del, del Ferrocarril, hi ha una exposició que porta per nom el Ferrocarril, el ferrocarril eix vertebrador del territori al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs sí, eh, aquesta tarda eh, us ofereix eh, a, en aquest eh, centre cívic de la Sagrera la Barraca i fins al 4 de novembre una exposició d'infraestructures de ferrocarrils i models de trens Talgo. L'exposició s'emmarca dins dels actes de celebració de la sisena setmana del tren. El dilluns i el dimarts, el dimecres i el divendres, podreu gaudir d'aquesta eh, exposició de les 4 de la tarda a les 9 del vespre. El dijous serà de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 organitza l'Associació d'Amics del Ferrocarril i col·labora a l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. Doncs, tal i com us deia, en començar el nostre programa ja estan a punt tots els tallers re relacionats amb la castanyada i un d'ells es porta a terme a càrrec de la companyia La Jarrazul al Centre Cívic de la Trinitat Vella, aquí mateix. Doncs sí, el Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada del número 36, us ofereix demà de, a dos quarts de sis de la tarda el taller de la Castanyada, a càrrec del grup La Jarrazul. S'acosta a la festivitat de la Castanyada i comencem a preparar-la amb, amb les seves icones, els panellets i les castanyes decoratives. L'entrada general és de dos euros amb 30 cèntims i l'entrada és, gratu és gratuïta pels menors de sis anys. Hi ha un bonus de, de 3. per cinc, a 6,90 euros, és un PAC. Uh -huh. Per les famílies nombroses hi ha un descompte del 30% i famílies en situació d'atur, un 50%. I les famílies que percebin el pirmi, que és del 70%. Molt bé, doncs continuem endavant i parlem ara de teatre. Ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre. Allà realitza una obra de teatre que porta per nom Big Dams amb la companyia Camut Van Júnior. Sí, al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria, número 54, us ofereix la representació de l'obra de teatre Big Drums a càrrec de la companyia Camut Band Junior. Es tracta d'un espectacle on es barreja barregen percussió africana, tap-dents, veu i ball sobre sorra. Durant una hora, els intèrprets intercanvien habilitats i ritmes. La durada de l'espectacle és d'una hora i es podrà gaudir dels dijous i els divendres a les 9 del vespre i dissabte a dos quarts de 10. Díons i diumenge també es podrà gaudir d'aquest espectacle a partir de dos quarts de 7 de la tarda. L'entrada general és de 16 euros i es poden comprar les entrades per servir caixa o fins una hora abans de l'espectacle a, les a les mateixes guixetes del SAT. I crec que sí que ens donarà temps de repassar tota l'actualitat que teníem per oferir-vos a dia d'avui, ja que només ens queden dos actes per comentar-vos eh, respecte la nostra agenda que us oferim cada dia. Un, un d'ells eh, parla del cicle Lletra petita Sac de Rondalles, contes del circ a càrrec de Quima Claun al centre Garcilaso. Sí, en aquest, metra, en aquest mateix centre Garcilaso, el carrer Juan de Garay, número 116, us ofereix demà a partir de les, a partir de les 6 de la tarda perdó, dins el cicle Lletra petita Sac de Rondalles els contes del circ a càrrec de Quima Claun. Està dirigit a un públic infantil per més concretament una mainada a partir dels 4 anys i l'entrada és totalment gratuita, així que podeu anar-hi quan vulgueu. I també hem de comentar-vos que la companyia Teatre Part presenta i continua representant a la Nau Iguanop amb força èxit aquesta obra de teatre que es diu Alicia Bon Voyage.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 Una, històric, doncs una història sí. que es mou entre la realitat, dominada per la inèrcia d'un sistema corrupte i eh, autoritari. I el subconscient, un espai oníric i inquietant, esquitxat sovint per l'absurditat. Doncs ja podeu gaudir d'aquesta obra de teatre a l'Anna bueno, Iguanò fins a diumenge, fins aquest diumenge. I eh, hem de dir-vos que els horaris que podeu trobar són dimecres, dimecres a dissabte a les 9 de la nit el diumenge a les 7 de la tarda i l'entrada es troba entre els 15 euros que seria el general i els 12 euros que seria pels amics de l'Anna Uiguanop així que doncs, aquella gent que estigui interessada en conèixer doncs, l'Alícia en el País de les Meravelles però des d'un altre vessant doncs poden acostar-se a l'Anna Uiguanop i gaudir d'aquesta obra que realitza la companyia Teatre Apart Alicia Bon Voyage eh? doncs Esperen que els hi vagin molt bé i que la gent doncs, que s'acosti al teatre perquè val la pena, doncs, encara que sigui, gaudir d'aquesta obra. Sí, és una història familiar, no? que tothom Exacte. la coneix ara. Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs sí, després de tants llibres, després de la pel·lícula i després de tot el que... Doncs l'Alícia doncs, és molt coneguda. Una nova versió moderna, no? del clàssic. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Doncs no ens, movem... no ens movem de la nau i guanò. Anem ens continuem quedant-nos en aquesta sala i és que ha obert un concurs públic per premiar els joves creadors. La Neu Iguanop de la Sagrera obre un concurs públic per premiar els joves creadors. La beca desperta, de la qual us en parlàvem divendres amb els responsables de la, la Neu Iguanop, pretén atreure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. Un jurat triarà la peça més prometedora i l'Anau Iuganov li cedirà un espai per ja dos mesos i també dues setmanes perquè pugui estrenar el treball. En el període d'exhibició i amb una campanya de promoció també coberta per a portada, es procurarà que els programadors que puguin estar interessats en aquesta obra la puguin veure i gaudir, tot i que encara és prematur un dels projectes és vincular aquest treball amb el cartell of de temporada. Alta. Doncs encara podem dir-vos més coses al respecte, oi? Doncs sí, després d'un any de llarga espera sembla que l'Ajuntament acabarà adquirint abans d'un mes la nau Ivanov i la integrarà en la xarxa de fàbriques de creació. Amb aquesta operació es podrà sortir de l'òfag econòmic d'aquest espai cultural que va néixer de l'empenta de l'activista Xavier Baciana. David Marín, responsable de programació i produccions de la nau Ivanov, Estima que Catalunya necessita una xarxa de centres de creació en què també s'ofereixin exhibicions temporalment, per si funcionen, en el cas de que funcionés, accedir als teatres convencionals. És l'exemple del Sueño de Bambi. Després d'una estada en una de les sales d'assaig, s'en fa una breu presentació. La peça onírica amb tocs de comèdia ha obert el SAT amb una quinzena de funcions. Si bé la Nau Ivanov ofereix peces de la Fe de Carme Portaceli, també dóna suport a grups emergents com els del projecte PORC. Doncs hem de dir que eh, el FEI, que és el, el que porta a terme Carme Forteseli, vol dir Factoria escènica Internacional. Doncs els que vulgueu saber-ne més coses, només l'única cosa que heu de fer és apropar-vos a la nau Iguanop. I també tenim encara una última informació per comentar-vos, parlem de l'alcaldereu que garanteix les ajudes per als ascensors al 2011. Sí, fa dos anys l'Ajuntament presentava un programa per subvencionar fins al 60% el cost de l'instal·lació d'un ascensor en aquelles vivendes de quatre o més plantes en què les comunitats així ho acordessin, ho demanessin. Passat aquest temps, se n'han col·locat prop de 600 i 400 edificis més de les ciutats construït abans del 1960 o ja estan en obres per tenir-ne o estan a punt d'executar-les. Unes xifres que representen el, 40, el 14% de les finques que tenen possibilitat d'incorporar-ne i que Jordi Areu va qualificar dimecres d'un gran èxit, cosa que ha portat l'alcalde a garantir que, malgrat la crisi, durant el 2011 seguiran aquestes ajudes, que fins al moment sumen 15 milions d'euros. I encara hem de dir més coses, ja que en una visita a un d'aquests nous elevadors en un immoble del carrer de Pardo, al barri del, del Congrés, hereu va explicar amb especial l'afany ha reconegut en diverses ocasions que aquest pla és un dels seus favorits, un dels seus predilectes, que la instal·lació de suposa una mesura anticrisi i una de les principals apostes socials que s'estan emprenent. Per un costat, perquè per cada euro invertit se'n generen 2,3 d'inversió, en un moment complicat per al sector de la construcció, i per l'altre perquè millora la qualitat de vida dels veïns, especialment de les persones grans amb més problemes de mobilitat. O sigui, va, segons sereu, promoció econòmica i cohesió social, els principals pilars de la seva política. És, doncs, segons l'alcalde Jordi Areu, una de les grans inversions del mandat, de manera que, tot i la crisi i els pressupostos del 2011, garantiran la seva continuïtat. Això, per tant, es traduirà en una partida de 12 milions més en subvencions. Doncs sí, el pla cobreix fins al, fins al 60% a fons perdut del cost de la instal·lació en blocs de quatre plantes o més amb un màxim de 45.000 euros. El màxim establert per vivenda és de 6.000 euros, però hi ha la possibilitat d'una ajuda complementària de fins al 100% per a les famílies amb pocs recursos, fet el qual s'han doncs, acollit 100, ara, ara mateix 132 veïns. Sí, aquest programa s'emmarca en el pla de vivenda que preveu instal·lar 2.400 ascensors fins al 2016 a les finques susceptibles d'acollir-se a les ajudes, que al consistori en 6.900. I Des que va començar el programa, al setembre del 2008, hi ha hagut uns 980 sol·licituds acceptades que beneficien 14.314 pisos i que representen el 14% dels edificis on es va preveure que podrien col·locar-se sensors, alguns dels quals doncs, han de ser exteriors al no, al no cabre al forat de l'escala. La distribució territorial de les peticions inclou tots els districtes i tot i que el projecte d'instal·lació d'unes sensors relativament llarg des del moment d'aprovar les petició, uns 15 mesos, i ja han finalitzat les obres en 578 edificis i en 169 ja han començat 233 més estan en tràmits. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies a Maribel Rubio, moltíssimes gràcies també a Joanic Franco. Nosaltres ens retrobem demà. Fins llavors, bona tarda. Adeu, bona tarda.